Як доречно вчора згадалася ця деталь. Боявся, що академік з дружиною не зрозуміють, інтелігентно промовчать, а як влучив, як повалив усіх, тепер академік згадуватиме при кожній зустрічі він такий: за дрібничку може людину полюбити, але й за дрібничку може зненавидіти і все, хоч обкискачи. Він чув, як Ольга чи дочка Іванка скидали тарілки після сніданку до кухонної мушлі, як зять шукав ключі від машини, як зачинилися за ними двері, як запах підсмаженої бразильської кави проник крізь шпарини до спальні. Можна ще полежати. Олександр Іванович заплющив очі, повернувши голову так, щоб сонячний зайчик грів йому перенісся. І знову уявив себе Сашком, який щойно вступив у теплий маврин коржик. Нічого більше не треба. Нічого. От лише о 14-й колега Міністерства по перебудові стилю роботи всіх ланок енергетики. Шумить ліс, Ремигає Мавра. Новий міністр усе звалюватиме на свого попередника. І всі згідливо киватимуть головами, як коні в спеку. Перші гедзі починають кусати Мавру, і вона одмахується від них замашним хвостом. Дзвонить, витягуючи соловейком маленький японський телефончик схожий на брунатну плитку шоколаду, у яку вмонтовано і мікрофони, слухавку, і кнопки набору номерів. Цей кабінетний номер знають лише у дирекції інституту та в атомному главку міністерства. От якби відмінили колегію, сів би в електричку, майнув на дачу, походив би по весняному лісі, наточив березового соку, Може, побачив би десь хлопчика, який пасе корову. Хоч з вікна електрички здалеку побачити його між березами і соснами. Телефончик витягкує і витягкує. Невже відміняють колегію? Її рука потягнулася до стола. Чую, чую вас. Так... Мирович, сьогодні 26 квітня, а не перше. З жартом та ще й з таким дурним ви запізнилися. Павле Григоровичу, цього не може бути ніколи. Брехня. Брехня або диверсія. Зараз буду. Фердір несе на плечі через ліс важкий червоний балон з газом. Треба ж таке. Плита у досвіта погасла. Під каструлею з холодцем і під казаном з капустою. Мама жде, поки втушиться капуста, а казан уже й захолов. Хотів у сусідів дачників позичити, а вони хай у нас пообідають, але мама чомусь аж скипіла. Краще піч розпалю. Взяв тайкома півлітру з того ящика, який завезли на похорон, завдав на плече порожній балон, доніс його до річки, відв'язав човна, переплив на протилежний берег. Водій, який розвозить вантажівкою лаз по селах, уздрівши пляшку із новенькою безкозиркою і згадавши, що цей городищинський хлопець німий, отже, не донесе нікому, Охоче поміняв балон на повний. Федір ухорхався. Незручний тягар натер плече, захиляє його вбік, але несе, приступаючи через коріння на лісовій стежці. Уже видніється попереду Городищенський цвинтар, стара полишена господарями хата, яку безліч разів обдивлялися покупці-дачники, але всіх відлякують могили через дорогу і хрести, які видно з вікон. А лисам і лисицям хоч би що, зимують уже третій рік. Згоріло щось у місті. Ні, погасили. Людей багато збіглися, залили водою. Гриць із хлопцями під'їхав, «Скільки там того діла?» «Треба відпочити, не донесу. Шкіра на плечі репне». Скинув балон, але на землю опустив обережно, підтримуючи рукою. «Отак, бо тато ж лежить недалечко на цвинтарі. Не гупай, Федоре, хай відпочиває тато». Марія вийшла подоїти мавру, але вим'яв корови чомусь затвердло болить, бо худобина невдоволено помахує рогами, відступається Не строк ще, не пора мав рушу. Чого тобі спішити? Поноси ще його, бо і трава путня не підоспіла, лише кропиває Чорнобиль. Зараз винесу тобі тепленьких помий, якщо Федір газ принесе. Молоко цвіркало густе, наче вже топлене в печі. На стінках дійниці залишалися жирні патюки. Не скупися, маврухо. Це для дітей. Ось приїдуть, то хай вип'ють справжненького, а не білої води з магазину. Ледве витягнула з неї пів дійниці і виходить, з хліва, перекинувши догори ніжками стільчика, на якому сиділа за порогом. Білий цуцик тулиться до її ніг, заголює, зазирає в очі, ніби шукає захисту від невидимого гицля із рушницею. Марія різко відштовхнула його ногою, але він не взлився, а знову лащиться. Ну, у тебе ледащо? І би та горобців поганяв на грядках, бо повипорпують усе чисто. Загодували тебе ковбасами, то злидащів і страху набрався. Ось зараз приїдуть онуки на твою голову. Не дам молока, обійдешся нині, не жебрай. Пушок таки влучив мить і лизнув Маріїну руку. Сусіди-дачники ще сплять, Переробилися вчора на грядці. Двері замкнені, вікна завішені хустками. На галузді калини, що росте під хатою, висять одновільгі за ніч старі шкарпетки,